Svako se radujem, a ja nemam s kim da bajramujem. Pizza i svako se radujem, a ja nemam, da bajramujem. Dostu raduju U Bajramskom odjelu U dženeckom veselju U Bajramskom odjelu U dženeckom veselju Sa vratnica Džamijskog harema, cemati deb ahmediyena freslagana oci bayram imashum divnimirisan Bajraman i Mošusom divnim mirisanam. Ženetlije putujum, svom se dosto radujum u Bajramskom odjelu, u dženeckom veselju. U Bajramskom odjelu U ženeckom veselju Koga jutro S dočekat veselom Uz ruku mu Pritisnuti čelom, Pustaku Svrće se služilo, opustilo, što se zelenilo. Pusta kuća, srće se služilo, opustilo, što se zelenilo. Jennet mi je putuju, svov se dostu raduju u Bajramskom odijelu, u Jennetskom veselu u Bajramskom odijelu, u Jennetskom veselu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحبده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وبعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Allah-u akbar, Allah-u akbar, Allah-u akbar La ilaha illa Allah Allah-u akbar, Allah-u akbar Wa lillahi l-hamd Alhamdulillahi kathira Alhamdulillahi kabeera Allahu akbar kabeera Wa alhamdulillahi kathira Wa subhanallah Bukratan wa asila Draga bratsho It's a necessary Namai danas Pairam I veliko pravo od Allaha subhanahu wa ta'ala da se danas veselimo. Jer svaki propis pogotovo ovaj na ovaj dan i ovo vrijeme traži veselje. Ali isto tako ocjene na braću. Mi danas imamo pravo od Allaha subhanahu wa ta'ala iako je Bajram i dan velikog veselja i velikog ša'aira da budemo isto tako tužni, žalostni i jer je to stroga opoveza nama kao muslimanima nakon toga što poznajemo situaciju u kojoj se nalazi naš ummet. Naš ummet koji broji milijardu i kusur muslimana Danas svega ima, samo nema slobode. Danas naš ummet, danas ima zlata i srebra. I ima dunjaluka jer Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjaluki nevjerniku i vjerniku. Ali ono što nema naš ummet, nema slobode i nema ponosa. I nema osim kome se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao Ispravne vjere One vjere na kojoj su bili Ulula azm min rusul Oni pet odabrani poslanika i svi ostali poslanici A to je tevhid Ispoljavanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala Obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala Na način kako je to radio Muhammed Ibn Abdullah, salavatullahi wa salamu alaih. Pitama draga moja braćo, mogu li danas braća u Iraku, to jeste braća u Feluđi porušenoj, mogu li oni danas bajramovati? Ili muslimani Palestine, ili muslimani Afganistana, Čečenije, Kašmira i drugi muslimanski krajeva, Moramo se, draga braćo zabrinuti za ovo haotično stanje u kome se našao naš ummet i mi kao pripadnici toga ummeta, a i na zapadu ništa novo, i na zapadu problemi i svaki dan veće mržnje od strane nevijenika prema muslimanima i svaki dan veća zlostavljanja manjine muslimanske koja se nalazi u Evropi ili drugim zapadnim zemljama pa zbog toga, zbog takve situacije mi moramo pratiti šta se dešava i mi muslimani moramo imati svoj stav onaj stav koga Allah subhanahu wa ta'ala traži i njegov poslanik alaih salatu wa salam i da znamo Bajra ima svoje veliko mjesto ali mi se zaista nalazimo u jednom vanrednom stanju A mi znamo da vanredno stanje mijenja mnoga pravila. Pa zbog toga, ako je pravilo danas da budemo veseli, mi ćemo biti ali u minimalnom vremenu. Kratkog perioda ćemo biti veseli samo da damo čast i veličinu ovoga propisa da Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali isto tako ćemo odmah biti zabrinuti i tužni i razmišljati kako da svojim tijelom i metkom, pamjeću, vremenom i svakim drugim vidom pomognemo i zvučemo ovaj ummet i sljedenike ova, ovoga ummeta iz ove situacije. Bili ste u Ramazanu, mjesecu velikog hajra i bereketa, postili ste danima, a stajali u nafilama noćnim, Približavali se tako svome gospodaru kroz razne vidove i badeta i nadeza oprostom i strahom od velike kazne sudnjega dana. Evo ti su dani prošli. Oni su i za nas i neće se nikada više vratiti. A vama ostaje, to jeste nama ostaje ono što smo uradili u toku ti dana bilo dobro ili loše koje ćemo naći na sudnjeme danu. Ovako je svaki dan, znači svaki dan smo bliži onome svijetu i u poznavanju sa našom ne akasom, nego akiratskom, kako veli Allah subhanahu wa ta'ala, jeume teđidu kullu nesim ma amilet min hajrim muhdara vama amilet min su'in tavaddulew enne beynaha vabeynehu emadan ba'ida. Onoga dana, Kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro dijelo koje je uradio i rđevo dijelo koje je učinio, poželjeće da između njih i njega se nalazi velika udaljenost. Ramazan je, draga braćo i sestre, bila velika prilika da se vratimo našem gospodaru sa Teobom i iskrenim obožavanjem i ispoljavanjem Allahu ve subhanahu wa ta'ala vjere, to jeste izvršavanje naredbi i ostavljanje zabrana, što je u stvari definicija Islama. Ako vas neko upita šta je Islam, šta mu god kažete od hajra, to je Islam. Ali najbolja definicija Islama za sva vremena jeste izvršavanje naredbi, a ostavljanje zabrana. Dalje ovo je ovoj bila prilika da se naoružamo saburom da pobijedimo svoj neps koji nagovara na zlo, da naučimo lijep kodes ponašanja, kako prema stvoritelju, tako prema njegovim stvorenjima i prema blagodatima koje nam je subhanahu wa ta ta'ala prosuo oko nas. To jeste da bi spoznali, to je bila prilika ovoga Ramazana, da spoznamo pravi cilj našeg boravka na ovome svijetu. Nakon što je završio Ramazan, nadam se da se nećemo povratiti na loše pozicije i u grijehe koje smo prije činili. jer gospoda Ramazana je gospodar i ostali meseci. Zato nemojte pokvariti ono što ste izgradili u Ramazanu, jer jedan od velikih znakova da je neko dijelo ispravno jeste u nakon toga. Nači ustrajnost nakon tog dijela u boljem. Pa ako hoćete da znate ko je pravi hađija, onaj koji nakon je još pravi hađija. I nakon hađa nikomu ne može prigovoriti, jer se vratio čist od grijeha, a nije kao turista otišao. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala učini teufik i nastavi da radi još uvijek dobra dijela. Isto tako ako hoćete da znate kome je Ramazan primljen, Pogledajte ga šta radi posle Ramazana. Da li je on bio sezonski musliman ili je musliman koji obožava Allaha subhanahu wa taala svedok mu smrt ne dođe. Zbog toga draga moja braćo, ovo je problem danas većine muslimana. Subhanallahu obradujemo se početkom Ramazana, vidimo da džamijske vrata potrefi onaj ko nikad ne zna da i potrefi. Ali prođeli Bajram kao da se ništa nije dešavalo ponovo se jaso jaso i ponovo se vrati u grijehe u kojima je bio to nije osobina pravi vjednika i to nije osobina oni koji su zaista istini ti sljedbenici Muhamada sallallahu alaihi veseleme ako se završila sezona Ramazana pa pred nama je draga braćo konstantna sezona koja se zove Bešvakat namaz ali Bešvakat namaz u džematu Koga je Allah subhanahu wa ta'ala propisao Činite ruku sa onima koji čine ruku To jeste obavljajte namaz u džemaatu To jeste stojite pred vašim gospodarom u džemaatu Činite istikfar I molite Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje potrebe dunjalučke I za namaze koje ste nekada tamo propustili Dalje pred vama je konstantna sezona koja se zove džuma namaz svake hefte se muslimani sabiraju u džamijama da bi obavili ovaj zajednički namaz koji je simbol jedinstva muslimana slušaju imama i slušaju potrebe i upute ili promašaje ili prekršaje koje su učinili tokom sedam dana dok drugi dovode ljude u crkve i opraštaju im grijehe. Jedno, u jednom danu sedmice mi sabiramo ljude i upozoravamo da mi grijehe oprostiti ne možemo, da mi samo možemo na grijeh aludirati da se ostavi i kazati kolika je opasnost za učinjeni grije. Kad smo kod žumije namaza, dovoljno je bereketa da se kaže da u tom danu ima jedan sahat. Pored drugih blagodati koje se nalaze petkom, jer je to odabran i Allahu najdraži dan u hefti, jeste da ima jedan sahat, kada Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija svojim robojima dovu. Zamislite sahat, šta god zamuliš Allaha subhanahu wa ta'ala u njemu, ako budeš iskren u toj dovi i zaista tražio od Allaha djel lešanahu, da će ti Allah. Dalje, draga moja braćo, Pred nama je konstantna sezona koja se zove Kijamul Leil, noćni namaz, koji nije samo u Ramazanu, nego traje tokom čitave godine. Traje uvijek i to je hrana koju treba svaki vjernik da pojede po noći kako bi mogao njegov motor da fino radi po danu. Zato kažu selefi, bi se l'kavmu la ja'rifun Allah illa fi Ramazan. Ružan li je narod, čudan li je narod koji zna za svoga gospodara samo u Ramazanu? Ne volja taj narod, ružan je taj narod. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže amenu, wa rasul, wa Ovi koji vjerujete, pokonite se Allahu i njegovom poslaniku, ali i salatu wassalam i nemojte poništavati svoja dijela. U pitanje jedan od Selefa zašto plače, a bio je na samrdnoj posteli, pa veli zbog noći u kojima nisam dugo klanjao i danima u kojima nisam dugo postio. Znači ovaj musliman plače zbog na fila, obavljao je, ali možda nije kako bi on volio da jeste, pa se zbog toga jeli, muči i zbog toga mu je teško. I sam sebe zbog toga, jeli, koriji. A zamislite onda šta je sa muslimanima koji nemaju osnovni postulata koji čine muslimanima. Nakon Ramazana po praksi selefa treba pola godine moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nam primi naše ibadete koje smo činili tokom Ramazana. Ramazan trebamo, braćo, ispratiti i bajram dočekati tekbirima i shukru shukrom Allahu subhanahu wa taala zbog toga smog blagodati koje nam je Allah subhanahu wa taala dao walitukmilu l'idda wa litakbiru Allahu da bi odrejem broja da dana ispunili i da bi Allaha veličali da bi Allaha zato što ime ukazao na pravi put i da zahvalni budu Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illa Allahu ekbar, Allahu ekbar wa lillahi Allahu ekbar kebira wa lhamdu lillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Zatim draga moja braćo dolazi nakon bajrama ono što je upotpunjavanje našega posta da imamo nagradu kao da smo čitavu godinu postili ako budemo šest dana aše vala se strpili i tražili u njima, u njima nagradu za godinu. Bileži muslim od debu Ayyuba al Ansarije da je poslanik alaih salatu wa s-salam rekao Man sama ramadanan thumme etbaahu sitel min ševal kane ka siyamid Ko bude postio ramazan a zatim doda šest dana ševala kao da je postio dehr. A dehr je po najstravlijem mišljenju godina dana. Znači ko bude postio ramazan a zatim u potpuni šest dana ševala, koji ne moraju biti jedan za drugom, a onima kojim fali nešto dramazana prvo će to namiriti, a onda šest dana ševala postiti, imaju nagradu kao da su godinu dana proveli u postu. Zatim, draga moja, braće i poštovane sestre, konstantna jeli sezona je posta ponedeljkom i četvrtkom odabranim danima, Zatim bijele dane, 13, 14, 15, hiđerski dan, dalje je daudo post, dan postimo, a dan iftarimo, što je bila praksa daudo, alai Selatu vas i to je i u našem sunnetu potvrđeno. Zatim drugi vidovi ibadeta koji dolaze jedni iza drugi jel je naš boravak na ovom svijetu upravo zbog ibadeta. Ona khalektu insa illa liyabudun. Nisam stvoren ni ljudi ni džine osim zbog ibadeta. Kul inna salati wa nusuki wa mahayae wa mamati lillahi rabbil Reci, namaz. I moji obredi i moj život i moja smrt su samo zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Što je treba iako bude u svemu ovome tražio sebe da se to satim ne ponese ili ne do Allah ne umisli da je on neko i nešto jer Allah subhanahu wa taala kaže amila felineci, wa men amila salihah li nafsi wa man asaa fa liha wa abid kocini dobro u svoju to koris čini ako radi zlo, zlo na svoju štetu radi a gospodar tvoj nije nepravedan prema, prema robovima svojim أقول قول هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأصلي, وأصلي وأبارك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا هناك رأي دراجة مويا برشوف إبوشتواني السستري نكوليكو آيه تا إسوري الزمر Ukome Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava da se slučajno ne bi poigrali ili da se ne bi obmanuli sa ovim boravkom na ovom svijetu jer će nakon toga biti veliko kajanje kada dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala kaže uzvišeni وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون i povratite se gospodaru svome I pokajite mu se prije nego što vam kazna dođe, poslije vam niko neće u pomoć. Priskočiti. Wat tabi ahsana ma unsila ilajikum min rabbikum min qabl an yatikum al-azab baghtatan wa antum la tash'urun. I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje prije nego vam kazna iznenada dođe, za čiji dolazak nećete znati an taqul ya an ma faradtu fi jannib illahi in kuntu la na čovjek ne bi uzviknu teško meni koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio čak sam se nekada izrugivao a taqula law an allaha hadani la kuntu min al-muttaqin ila nabilaka da mi je Allah napravi put uputio da me Allah napravi put uputio sigurno bi Na njemu bio i njegove se kazne sačuvao Evo te kule ina tera l'adhabe Lau anna li karratan fa kuna min al muhsinin Ili da ne bi rekao kada doživi patnju Kada vidi patnju Da mi se samo vratiti kako bi ja dobro činio Ovo kažu mnogi ali je ovo kasno Zato ovo treba na dunjalku govoriti Bela kad dja'etke ajati Fakazebte biha ustekbarta Wa kunta min al kafirin Nikako, nema povratka. To je bila jedna prilika koju se trebao iskoristiti. Džabati je sada, džabati je sada čupati svoju kosu sa glavi. Kada si vidio adab, kada si vidio džehennem, kada se vidio sudni dan, kada se vidio polaganje računa, kada si vidio sira čupriju, kada si vidio kako ljudi se strovaljuju onju u, u vatru, kada si vidio kako se ljudi znoje, kako najbolja stvorenja govore nepsi, nepsi. Teško meni, teško meni. Najbolja stvorenja kao što je Isa, alaih salatu wassalam, kaže ja ovoga dana, sudnjega dana, ne mogu da pomislim na svoju majku. Toga dana kada će dijete koje je mlado, maloljetno, pobijeliti od straha, kada će trudna žena, ono što nosi u svojoj maternici, potrud, zabaciti, pobaciti, kada će čovjek biti kao pijan, ljudi će izgledati da su pijani ali nisu pijani nego je Allahova kazna žestoka zbog toga čovjek musliman treba da zna da je ovo dan koji će 50.000 godina trajati i za njega se valja pripremiti kada će sunce biti u ljudskih glava pedalj i kada će ljudi i džini moliti Allaha da ta kazna što prije prestane pa dok dođe naš poslanik ali je sratu osram i ne zavoli Allaha, neće početi. Zbog toga budimo sljedbenici Mustafa'a Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam. I na kraju, draga moja braćo, Bajram je, a o sunneta je, da se na Bajram čestita muslimanima, riječima poslanika, alaih salatu wa sallam, taqabbala Allahu minna wa minkum, pa ja koristim ovu priliku sa ovoga prelijepog mjesta, sa minbera, da vam svima čestitam, Bairam, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala, da primi od vas i od nas, i da bude sa nama zadovoljan, i da nam se smiluje na sudnjeme danu. Naša zadnja doba je, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqeen, wala udwana illa ala zalimin. Kažem ovo i još jednom ponavljam, takabbala Allahu minna wa minkum, Bairam Sherif Mubarak Osun, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا ليدا طالوها المابع السفينة جئت بالامر المطاع جئتا شرفت المدينة مرحبا يا خيردا صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أيها المبعث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا أيها المبعث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيردا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم الله za <mum>